Eftersom ni inte tror på Gud och ni inte dyrkar något, vad är syftet med religion? Vi har satt upp det mest upphöjda och mest städla mål mänskligt möjligt, nämligen överlevnaden, expansionen och avanceringen av den vita rasen. Om den vita rasen inte är värdedikationen av vårt mest hängivna arbete, vad är imaginära, icke-existerande spöken i himlen? nigger och apor.